Ходили чутки, що Еля почала вживати наркотиків, що саме через це не могла порозумітися з батьками. Доходила до того, що татуся, він досить кремезний чолов'я, галубцював її і прикрашав ганебними синцями. Еля втекла з дому. Куди вона подалася, до кого, ніхто не знає. Тільки тоді в журналах і газетках, що скромно називаються еротичними, одна за одною стали з'являтися її фотки. На них Еля представлена, як кажуть, у різних ракурсах. Одне слово порноха. Півнику. Вона ж не фотографує сама себе, хто ж її клацає. Звичайно, але той, хто її клацає, не ставить під знімками свого прізвища. І вона чхати на ім'я, славу, він просто робить гроші. До того ж сам видавець ніколи не розсекретить постачальника порнопродукції, бо одним ми ромазані. А батьки? Вже вони не подали на розшуки своєї доньки? Ні, батько сказав, що й на поріг не пустить цю лярву. Йому до фенії, де її чорти носять, і що з нею буде далі. Отож, пропажа століття, а якщо я Велі, візьму інтерв'ю, це буде фурор, тільки де ти її в біса відкопаєш. Вже не один журналіст намагався це зробити. Подейкують, що вона, мабуть, не в Києві, а в якомусь іншому місті, а можливо, і за кордоном. А як же тоді знімки в наших газетах і журналах? Паша не забуває, який час ми живемо. Візьми хоча б інтернет. Здаюся, друже, я ж технічно відсталий. Ні комп'ютера, ні мобільника, ні аудіо, ні відео. Ось візьму інтерв'ю у Еліни Бут, одержу за нього великі гроші, і куплю собі хоча б калькулятор. Тю, дивак, навіщо він тобі? А щоб ті гроші порахувати. Отже, голитися, митися, пахтитися, Бензин є, колеса в машини є, фотографія є, пам'ять сьогодні на місці, куди їхати не забув, що ще? Поїсти? Там не нагодують, а якщо її почастують, то лише сіллю з дробовика, якусь рушницю, я здається, на стіні бачив. Сутеніло, синьо-синьо. Враження таке, що зараз повітря перетвориться на густий напій стиглих ожинових ягід. Гуцикуючи на частих вибоїнах, проїхав знайомі ворота і... Хто б міг подумати, натикаюсь на невеличке озерце, неподалік кукурудзяне неполе. І хоча дорога тягнеться далі, вуличка обривається саме тут. Отже, дача, де Еля нюхає наркоти і кохається з Єженом, стоїть зовсім остро. Треба запам'ятати, це геополітичне розташування раптом мене, не дай Боже, приймуть негостинно. Розвернувшись, я впритул під'їхав до Високої Верби, від чого в салоні одразу стало темно, і заглушив двигун. Гарна схованка, але якщо хтось ще захоче скористатися нею, то моїм жигулям доведеться пірнати віржаву застояну воду або жертвувати багажником. Не буду зважати на якщо, бо їх у моєму житті стільки, що краще взагалі нікуди не потикатися. Тож уперед». Злегка погойдуючи дипломатом, в якому лише фото голої бут, я підійшов до воріт і торкнувся клямки. Ворота відчинилися легко, без жодного скрипу, як і тої пам'ятної ночі. На подвір'ї порожньо кахикнув ніде ані мур, мур Піднявшись на ганок і не знайшовши кнопки електродзвінка, я постукав кулаком у масивні двері, з темно-червоного дерева У відповідь та ж сама мертва тиша Хай тобі греть Може ця порномодель Нанюхалась порошку І тепер лежить десь і ловить кайф А може вона бавиться Зеженом у ліжку